Vad är livets hemlighet? Lyssna du på mig Jag var den som kände mig väl Innan jag ens visste vem man var Strömmar i emot mig? Känner du min sång? Finns den inom dig? Låt den flöda fram i din själ. Mycket välkommen att lyssna på ännu ett program. Först hörde vi Jan Sparring sjunga Rulla en utbullsång, En song inom mig. Och nu ska vi höra lite annan sångstil. En grupp som heter Sextetten sjunger Jesus är livet. Jag brukar i programmen spela ett par tre av mina egna sånger också och här kommer en sång som jag skrev för många år sedan. Kom till festen. Den handlar om temat som finns mycket i Bibeln, att frälsningen, himlen, liknas vid en fest. Inge Gustafsson, Ingvar Holmberg sjunger.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 du Det är vi till oss skrev Vi är välkomna till hans Genom Jesu namn Kom till festen där enda hämt Kom till glädjen i frälsningen Varje människa får bli en gäst I Guds rike.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 Guds rikes fest. Och här kommer ännu en av mina sånger från kanske alldeles i början på 70-talet. Gud se dig! Vi spelade in den här för några år sedan och fick hjälp av en duktig, härlig musiker och eh, föredragshållare. Eh, pensionerade läraren och rektorn Lennart Björk som bor utanför Lund och han är också en härlig pianist Gud se dig med sång av Ingvar Holmberg, Inge Gustafsson mm. Det någon som kan säga var friden bor, var jag kan fira. Sej vast ga jag tråd. Gev se de och hans Jag som var så stark Gud se dig vill ge dig sin frid Gud hör dig vill ge dig verklig ro vill ge dig, Vi håller ju på i programmen den här hösten och läser, lyssnar på en bok av föredragshållaren, ståupparen, författaren Jonas Helgesson. Och det är min fru Gittan, alltså Birgitta Holmberg, som läser för oss. Och strax ska vi få ännu ett kapitel, men innan vi lyssnar på det så hör vi Kristina Gunnardo med Herre kär. Ta min hand. På engelska heter den Precious Lord, Take My Hand. Mm -hmm. I mig fel Hej jag tror Så kommer första delen av läsningen ur Jonas Helgessons bok för den här veckan. Flykten till milstenarna. Jag är upprymd när jag kommer hem. Snabbt lägger jag upp bilden med milstenen på Instagram med texten Mitt första foto på min milstensamling. Bara 800 stycken kvar. Snart äter och andas jag milstenar. Efter några veckor har jag kört runt till Skåne. Jag berättar glatt för alla jag träffar att jag samlar på milstenar. Det låter så sofistikerat tycker jag. Jag håller långa utläggningar på fester om hur mitt intresse tog form. Att jag ville förstå vad milstenarna användes till förr i tiden. Att det bland annat var den tidens... Tacksamheter för olika slags resor på häst och vagn för att avgöra vad resan skulle kosta. Jo, förstår ni? Det verkligen intressant. Milstenar har olika siffror, typ 2 eller 4 Det är antal mil till andra milstenar. Oj, sa folk. Du kan verkligen mycket om milstenar nu. Jag ökar tempot. Kör ut med bilen till olika små samhällen i närheten där jag bor och fotar. Hanna frågar en eftermiddag om jag kommer hem till middag. Nej, så jag, jag äter på McDonalds i Eslöv. Då hinner jag ta stenen i Hörby också innan det blir mörkt. Men så kommer känslan smygande. Mitt nyvunna livselixir är rätt genformigt. Milstena är inte alls så kul som jag hade tänkt. Jag försöker peppa mig själv. Alla har sina svackor. Hallå, även Slattan har säkert känt att han inte vill spela vissa matcher. Men Slattan ger inte upp sin kallelse för det. Det ska inte jag heller göra. Jag kan ju inte plötsligt lägga av. Jag har sagt till en mängd människor att jag nog har hittat en hobby jag ska hålla på med tills jag dör. Det är som att ha kommit hem, säger jag. Jag beställer böcker om milstenar för att på det sättet väcka liv i mitt dalande intresse. Till slut vet jag mer om milstenar än vad jag vill. Men det klickar liksom inte. Jag frågar kompisar om de vill följa med i mitt letande, men ingen vill. Jag drabbas av panik. Så här i efterhand kan jag inte fatta att jag kunde hålla på så där. Det var inte för att jag tyckte det var intressant som jag började plåta halvlånga stenbumlingar. Okej, okay, nu tyckte jag det lät lite fräckt när jag i bilen hörde på ett radioprogram där en person som samlade på milstenar intervjuades. Men min nya hobby var en ren flykt från vardagen och från mina problem. De flesta människor fungerar som så att vi vill känna oss duktiga på det vi gör. Eller ingen vill i alla fall känna sig usel på det man gör. Så har man problem hemma eller på jobbet är det lätt att börja med något helt annat för att i alla fall bli duktig på något. För några är det en sport, för andra är det en extrem trädgårdsfödsel och för en tredje är det milstenar. Kanske trodde jag att om jag kunde bli världens bästa milstenssamlare skulle mina andra problem lösa sig av sig självt. Jag mådde såklart inte så bra under denna tid. Det var en blandning av många olika saker. Jag jobbade för mycket, hade ungefär 200 resdagar på ett år. Vi hade länge försökt få barn men misslyckades gång på gång och jag tyckte att det var mitt fel. Dessutom var jag i ett skede där jag och många vänner glädjer sig Jag undrar om hur många gånger vi flyr istället för att vara ärliga med oss själva. Det sitter så djupt inne det där att prata om hur man verkligen mår. Framförallt många män tror jag har svårt att handskas med korta kommanden och besvikelser. Det blir ofta tysta. Kan bete oss rätt dåligt även mot den vi älskar mest. Sluter oss i vår bubbla och går ner i källaren och bygger någon löjlig tågbana. Rädslan att ses som en konstig svag typ som inte kan ta tag i sig själv är så stark så att vi till och med sviker våra egna ideal och vårt eget förstånd. Kanske botnar det i en oro att bli utanför och ensam. Det konstiga är att jag är rätt öppen mannat. Jag kan driva med mig själv inför en publik. Jag har inga problem att skämta om att jag inte kan allt och att alla ska vara tacksamma för att jag inte blev tandläkare. Då skulle ingen ha några tänder kvar. Men när det kommer till hur jag mår, ja egentligen, som alla psykologer säger, då flyr jag ämnet, skojar ofta bort det. Jag tror också att alla sociala medier har påverkat mig. Där är det så lätt att framstå som lycklig, även när man inte är det. Och jag har missbrukat detta i åratal. Till slut blev det två Jonas. En som jämt var glad och alltid hade ett käckt motivationscitat att dela med sig av. Och den riktiga Jonas, som inte alls var lika sprudlande och glad. Jag gör ont att säga, men en gång sa min fru... Den där Facebook-Jonas... Vet jag inte om jag står ut med mycket längre. Jag tror att en väldigt konkret anledning till varför vi drar oss för att prata om jobbiga saker är att vi inte vet när vi ska göra det. För många av oss är vardagen så fullpackad att minsta lilla oväntad sak kan förstöra tidsschemat totalt. Det är liksom inte ultimat att när man ringer hem från matbutiken och frågar om man ska köpa en ny välling till barnen då plötsligt säga, du apropå inget, jag mår skit egentligen. Vi vill inte heller bli navelskådare den enda kvällen vi har tid att tvätta eller förstöra filmkvällen när barnen somnat tidigt med att tala om livskriser. Vi har inte heller jättemånga verktyg att plocka fram från vår skolgång om hur vi ska prata om det svåra som händer i våra liv. Jag hade i alla fall inte ett ämne i skolan som hette skitkunskap. Däremot skulle alla kunna bygga en elorgel i fysiken och skam åt den som inte fick sin elorgel att låta. Jag kan inte minnas att jag i vuxen ålder har tänkt Åh oh, vad bra att jag lärde mig bygga en elorgel. Hur skulle jag klara livet annars? Däremot har jag många gånger tänkt hur all jag alls ska ta mig igenom vardagen. När magen krånglar, stresshormonerna gör att jag inte kan sova. Och när jag funderar på varför många vänner har slutat ringa. En dag har jag plötsligt hamnat ända i Smålande jakten på milstenar. Min fru ringer. Hur mår du? frågar hon försiktigt. då säger jag irriterat. Jag mår bra, hur så? Du måste åka hem nu. Detta är inte sunt, säger hon. Jag kan inte. Jag måste bocka av milsten nummer 54 först. Jonas lyssnar på mig. Åk hem nu, okej? Okay? Ja, jag säger jag. Men då måste jag ta både nummer 54, 55 och 56 imorgon. Jag kör ända in i kaklet. En dag åker jag till ett område i Lund som heter Gasterlyckan. Enligt den gamla kartan ska det stå en milsten där. Jag ställer bilen och går rakt in i ett buskage. Där skulle den stå. Men det är ingenting där. Bara snår och grenar. Jag kommer in på en tomt tillhörande en herrgård. Några sitter på altanen och fikar. Jag försöker så obemärkt som möjligt gå tillbaka samma väg som jag kom. Men jag hamnar på något sätt i ett dike fyllt med vatten och lera. Vad gör du, för frukbar sällskapet vid Altanen? Eh, jag tar en promenad i diket. Lite senare åker jag hem. Nu får du vara slut på att fly, tänker jag. Nu åker jag hem och säger hur jag mår egentligen. Fly inte din verklighet, den är där du befinner dig. Den kan vara bra Den kan kännas negativ Din verklighet Blir vad du gör till Och man kan drömma sig bort Men den finns där ändå far Så ta i tur med den och ge den innehåll Och jag säger fri. Inte din verklighet Fly Inte din verklighet Fly Inte din verklighet Den är där du befinner dig nu Du kan tänka så Allting har gått smitt för mig inget kvar Av det hopp jag haft förut Det jag vill visa dig På Jesus Kristus I Bibeln står det Han är verkligheten själv Och därför säger jag Fly inte din värld Efter kapitlet Flykten till milstenarna så hörde vi Roland Utbult sjunga Fly inte din verklighet. Och här fortsätter läsningen. Tänk lite positivt. Massagstolen sätter igång. Jag känner små piggar mot min rygg som rör sig in och ut. Det är rätt skönt faktiskt. Jag har varit här förut på Lycksele flygplats. Jag minns den första gången väl. Det var för några år sedan. Jag ombads öppna min väska eftersom det pept till när den åkte genom röntgen på säkerhetsbandet. Men jag ville helst inte öppna väskan. Det var en rätt stor väska. En sån som man får ta med in på planet. Bara om man trilskas lite. Jag skulle inte vara borta över natten. Så jag hade inte tagit med några extra kläder. Men jag behövde ändå ha en pack böcker som jag skulle sälja. Grejen var bara att jag sålde alla böcker. Så det som låg i väskan nu var de tackpresenter jag hade fått. Måste jag verkligen öppna väskan minns jag att jag sa. Ja absolut sa den säkerhetspersonalen. Det pep ju. Vi måste hitta vad som är i. Jag hade inget val. Till slut öppnade jag väskan. Inne i den låg en inplastad, stor, lång korv, ett sånghäfte med norrländska snapsvisor och en gul trafikväst som det stod Umeå kommun på. Jag minns att säkerhetspersonalen stod och glodde. Stämningen var rätt konstig. Tror ni det var korven som gjorde att det pep försökte jag skämta. Och nu är jag här igen. Det sägs att Lycksele flygplats är den tråkigaste platsen på jorden. Jag tycker kritiken är lite oförsänt. Det finns ju mängder med saker att göra här. Man kan exempelvis besöka toaletten och man kan lägga ett mynt i en automat så det kommer ut en varfri läsk. Man kan också gå fram och tillbaka i korridoren. Eller så kan man som jag gör ta en åktur i den något åldrande men fullt fungerande massagestolen. Hej säger någon plötsligt. Hej säger jag förvånat samtidigt som jag guppar hej hejvilt i den brummande stolen. Jag tittar upp och ser att det är föreläsaren som talade för mig på konferensen in i samhället. Han som talade om positivt tänkande. Innan jag hinner säga något mer fräser han. Vilket fruktansvärt tråkig flygplats. Ja, säger jag och skrattar. Det kanske inte är den mest exotiska platsen jag varit på. Seriöst, det finns inte ens en restaurang, fortsätter motivationstalaren. Som kan vara runt 35 år och klädd i en brun tweed -kavaj. Hur överlever man här uppe i Norrland? Äter norrlänningar ingenting, eller? Jag blir lite nervös. Jag vet inte om man skämtar eller om det är en fråga jag förväntas svara på. Jag antar att norrlänningar äter, säger jag. Men mannen så står bredvid mig fortsätter att dissa norland för allt han är värd. Vilken tråkig publik det var idag, säger han lite senare. Tycker du inte det? Det gav noll gensvar. Tyckte inte du att de var sega? Jo, kanske lite, men... Och moderatorn, åh oh, han pladdrade. Han tog minst fem minuter av min tid. Och så kan man sitta här och vänta i tre timmar på flyget. Nej, gud mig bevars. Motivationstalaren går stressigt fram och tillbaka i korridoren. Han tar upp mobilen. Vad är detta nu då, säger han argt. Ingen teckning. Jag försökte byta ämne innan han började köra någon härang om norrlänningar igen. Vill du prova massagestolen? Den är faktiskt rätt skön. Va? Jo, jag frågade om du ville. Han lyssnar inte. Det är jobbigt att vänta i alla fall, säger han. Som om man inte uttömt dåliga ämnet än. Jag tänker, är detta verkligen samma person som för bara några timmar sedan sprang glatt över scenen och ropade... – Säg det efter mig. Jag är positiv. Jag är positiv. Han hade försökt att elda upp publiken. Närmast predikade om att det ofta blir som man har tänkt. Så det gäller att tänka rätt, tänka positivt och tänka glatt, som han uttryckte det. Har man bara en positiv inställning så blir allt bra till slut, sa han. Undantaget är visst eller flygplats, tänkte jag. Jag håller med om mycket av det motivationstalaren sa Jag har varit tvungen att ta koll på mina tankar Annars ligger bitterheten på obehagligt nära avstånd Jag tror verkligen att vi kan påverka vår tillvaro genom sättet vi tänker Under hela mitt liv har jag övat mig på att tänka på ett konstruktivt sätt Jag har några tankar som jag försöker göra till mina livstankar jag hade inte otur som fick en CP-skada. Jag hade tur att jag fick ett liv, är den första. Denna tanke får mig att minnas att livet faktiskt är en gåta. Oavsett hur jobbigt det kan vara. Den andra tanken är, det kunde ha varit värre. Denna tanke hjälper mig med perspektivet. Som när jag stukade foten när jag ramlade ner för trappan. Då försöker jag tänka... Det kunde vara värre. Jag kunde ha stukat bägge fötterna. Den tredje tanken är Fokusera mer på det jag kan än det jag inte kan. Ingen kan allt men alla kan något. Denna tanke sätter mig i rätt fokus. Men jag kanske har en liten annan approach till positivt tänkande än killen i tweed -kavajen. Jag märkte att han aldrig gav några brasklappar. Han sa Tänk bra som blir det bra. Alltid. Jag ser ändå livet som rätt komplicerat och ibland kvittar det hur vi tänker. Skit händer ändå. Punkt. Vi råkar ut för livet smällar alla av oss. Sjukdom, arbetslöshet. Vi blir svikna av någon vi trodde vi kunde lita på. Någonting drabbar oss som vi inte kontrollerar. Ibland finner vi ingen mening med det som förut gav oss all mening. Vi kan känna oss ensamma trots att vi har familj och vänner runt omkring oss. Andra gånger gör vi något dumt och själviskt som får oanade konsekvenser. Eller så gör vi något bra, men det goda resultaten uteblir. Jag har exempelvis en kompis som förutrar om sin gräsmatta som om den tillhörde kungen. Han kan allt om gödsel, vertikalfärare och toppdressing. Han ägnar mer tid åt gräsmattan än åt att sova. Men i vintern var det några smådjur som på något sätt förstörde hela gräsmattan för honom. Fit händer. Min andra brasklapp är att positivt tänkande bara fungerar om jag är äkta. Det låter kanske självklart... Men jag har träffat så kallade proffs i positivt tänkande som inte bottnar i sin så kallade positivitet. De är bara sin glada mask. Jag tror inte på några snabba tips om hur vi ska lösa alla våra problem. Man kan inte tjuvkoppla lyckan genom att tvinga hjärnan att upprepa lite fyndiga citat. I alla fall inte i längden. Jag tror inte heller att vi någonsin blir fria från våra negativa tankar. Dessutom kan det, hävda jag, till och med vara skadligt att bli för positiv. Risken är till slut att man börjar leva i förnekelse. Man lever i en verklighet som inte är riktigt verklig. Det i sin tur kan leda till att man blir sin egen främling, fylld av dåligt samvete för att man aldrig håller måttet. Han är röd i ansiktet nu, motivationstalaren, som några timmar tidigare sa. Ingenting är omöjligt. Det kom ju ingen läsk, ropar surt. Jag har aldrig fattat hur man kan säga så, att ingenting är omöjligt. Det finns väl en mängd saker som är omöjliga, eller? Tänk om jag fick för mig att åka till månen, i en kanot. Det hade kvittat hur mycket jag hade övertygat mig själv. Om att ingenting är omöjligt. Jag hade ändå inte kommit till månen med min kanot. Motivationstalaren lägger i ytterligare 10 kronor i läskautomaten, men ingen läsk kommer. Jag hör svordomar. Han sparkar på automaten. Jag hör fler svordomar. Han kommer tillbaka. Han är ännu mer röd i ansiktet. Det är ju helt sjukt, säger han. Läskautomaten fungerar ju inte. Värdelös flygplats. Jag känner med honom, jag tycker han symboliserar livet på något härligt sätt. Det verkliga livet som både är toppar och dalar på samma eftermiddag. Tillvaron är som. Jag minns när några vänner kom tillbaka från en jordrundresa och jag frågade hur det hade varit. Så där sa de. Det gäller att omfamna det med förtröstan tror jag, att livet vissa gånger inte är mer än så där. Föreläsaren är positivt tänkande, försöker nu få ut en läsk ur automaten genom att bända upp ena sidan. Jag försöker den sista gången. Ska du inte pröva massagestolen? Du kanske behöver slappna av lite. Nej, jag gillar inte massage. Kom igen nu, tänk lite positivt. Nu tittar han på mig ungefär som om jag hade snott hans citat, som om han hade patent på det. Han fokuserar med blicken på samma sätt som han gjorde på föreläsningar. Okej då, jag testar väl, säger han bestämt. Han sitter och guppar fram och tillbaka i fem minuter. När massageturen är slut frågar jag föreläsaren i positivt tänkande hur han tyckte det var. Så där. Nej, nej, nej. Efter läsningen av kapitlet tänk lite positivt, så spelade vi sången med Ingemar Olsson "Inga bekymmer från hans så kallade aflicka skiva. Innan jag har lite andakt i programmet så tänkte jag spela för dig en av mina senaste hemmainspelningar. Det är en lovsång lite intressant och annorlunda som heter Jag vill jubla i Herren och den bygger på en vers i Bibeln ifrån Habakuks bok i Gamla testamentet där profeten ser hur allt går snett. skördarna slår fel och det finns ingen boskap i follorna och fiende härrar finns i närheten men så säger han nästan som ett, en trotsig proklamation ändå vill jag jubla i Herren och glädja mig i min Gud och jag har gjort lite moderna versar hur det kan vara och lyssna på den här sången Jag vill jubla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 Herren. Jag vill jubla i Herren och glädja mig. glädja mig Sommaren den var het och torr och skogen stod i brand, Och bönderna fick allt för lite skörd Man skippa efter andan vid havet och på land Och klagade att sommaren var förstörd Nej! Jag vill jubla i Herren Och glädja mig i min fräls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 Trist ibland Men oftast är det bra Och Gud är god och frugan Hon är snäll Livet växlar Det är sant men sjung halleluja På varje stressig dag det följer kväll Så Jag vill Jubla i Herren Jag vill jubla i Herren Och glädja mig I min frälsningsgud Jag vill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 programmets andakt så vill jag ge tre korta devisetankar Jesus i hjärtat lovsång i hjärtat och himlen i hjärtat och det är tre uttalanden i breven som aposten Paulus har skrivit i Nya Testamentet det är ju skrivet för närmare 2000 år sedan men är mycket aktuellt och livskraftigt i Filippebrevet kapitel 1 så säger han, skriver han när han själv sitter i fängelse för mig är livet Kristus och döden en vinst här sitter han oviss om framtiden man tror att han kanske kommer ut ur fängelset vid det här tillfället och fick resa och verka en kort tid innan han på nytt kom i fängelse. Men han skriver, livet är Kristus för mig. Och döden är en vinst. Om man har Jesus med sig i det innersta i sitt liv. I hjärtat som vi brukar säga. Så är det fantastiskt. Och då kommer den andra tanken. Och det är att då har man lovsång i hjärtat. Jag knyter an en gång till den här lite udda sången jag sjöng för det ganska nyss. Jag vill jubla i Herren och att livet kan vara snett ibland och i somras så var det ju en, en omvälvande sommar med skogsbränder och torka och svårigheter för bönderna som jag sjöng om i den här sången. Men mitt i allt så finns det lovsång när man har Jesus Kristus i centrum av sitt liv. Och då tar jag ännu ett citat av aposteln Paulus. Han skriver i sitt första brev till Timotheus och första kapitlet. Jag tackar honom som har gett mig kraft. Kristus Jesus vår Herre. För att han ansåg mig värd förtroende och tog mig i sin tjänst. Någonting som man väldigt ofta hörde och fortfarande hör i pingskyrkorna. Det är när människor sitter i gudstjänsten under bönen eller kanske under gudstjänsten och halvhögt säger eller viskar tack Jesus. Tack Jesus. Och mitt i svårigheter har jag själv upplevt många gånger så finns det en lovsång, ett tack Jesus, tack Gud i det innersta. Sen hade jag som en tredje devis eller tanke, himlen i hjärtat. Förra veckan i helgen så var det Alla helgorna helgen med texter om himlen och Ganska många besökte kyrkogårdar och gravplatser och tänkte på sina nära och kära som har flyttat ifrån det här jordelivet. För många kanske det är en oerhört eh, sorgsen eh, påminnelse om människor, men för en kristen så överväger glädjen om återseendet. Jag läser än en gång några ord av aposteln Paulus i Filippelbrevets tredje kapitel, tjugonde vers. Vårt hemland är himlen, och därifrån väntar vi också den som ska rädda oss, Herren Jesus Kristus. Han ska förvandla den kropp vi har i vår ringhet, så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet. Ty han har kraft att lägga allt under sig. Vårt hemland är himlen. Vi har himlen i vårt hjärta. Och eh, de här tre tankarna, deviserna kanske är någonting för dig att fundera över. Är det så för dig? Det är bra att ha Jesus i hjärtat, att ha lovsång i hjärtat och himlen i hjärtat. Låt oss be. Tack Gud för möjligheten att jag får spela sångerna i radioprogrammet här och berätta lite grann och prata lite och eh, nå människor i olika delar av ett land. Tack för välsignelse över våra liv. Tack för att du finns i var och en som vill ta emot dig och att du ger en lovsång ett Tack Jesus hjärta hjärtat. Du ger också himlen i hjärtat med en trygghet under vad som än händer i livet. Var med min kära lyssnare just nu. Amen. Vi avslutar programmet den här veckan med Jan Sparring som sjunger Låt oss alla en gång mötas. En glad, positiv sång om framtidshoppet. Jag påminner bara om att eh, mitt program, kan man ju höra mina program, finns på min hemsida och man kan höra dem precis när man själv vill. Och där på hemsidan finns det en blogg med nytt inlägg varje vecka och dikter och sånger och lite allt möjligt. www.ingvarholmberg.se ha det så bra, tack för att du lyssnade. Vi hörs igen nästa vecka. Låt oss alla en gång mötas i vårt hemland och andra. Låt oss alla en gång mötas i vårt hemland och Har du tänkt på? Att vårt liv här och vår en gång tar slut Då för de som älskar Jesus flytta högre upp till Gud Låt oss alla en gång mötas i vårt hem Som helt hastigt i ryggs Och jag sörjde Men ej länge För vi möts ju inom kort Låt oss alla, Låt oss alla en, gång en gång mötas I vårt hemland i vårt Ovan, där. ovan där. Låt oss alla Vårt hemland ovan där Kär vän, nu Vill du möta Dina kära ovan där. Du får vara nära Jesus Måste aldrig skiljas mer Låt oss möts i vårt hem I var hemland överande, alla en gång med I vårt hem. him. them